На ці гроші жити неможливо. Аж дивно і смішно, як керівники бюджетних установ не хочуть бачити, наскільки справді дивною є різниця між справдістю вимог та іграшковістю платні. Це виглядає так. Крові ми з вас вип'ємо на всі сто по-справжньому, а заплатимо, бавлячись, ніби жартома. Кому не подобається, геть знайдемо інших». Антуанетта дивом дивувалась, чому батьки влаштовують своїх дітей до медичних коледжів та вузів, чому сплачують великі гроші за освіту, яка не поверне і половини вкладеного, принаймні офіційно, а неофіційний шлях – вимагати доплату до своєї послуги пацієнтів. Здається, до цього всі вже так звикли, що видається дивним інше, якщо лікар не бере, чи бере потім, не визначаючи наперед умов оплати» вилікує хворого, а вже опісля, прощаючись, отримує свою пляшку коньякову чи не отримує. Це вже як пацієнт вважатиме за потрібне. Платня лікаря, який не даре гроші з людей, джерелом прибутку вважатись не може – це аксіома. Животіти у малосімейці вони більше не можуть. Це безглуздо й неможливо – також аксіома. Треба шукати інший шлях, а його Анета не бачила. Поки що Антуанетта не відчувала нестатків. Маркіян залишив досить грошей готівкою, та ще й років зо два тому відкрив на її ім'я рахунок у банку. Там якісь кошти вже не збирались. До того ж, продукти тривалого зберігання Марк заготував, наче перед війною, повна комірчина мішків. Тоді вона насміхалась. Тепер зрозуміла. Він знав. Не передчував, а знав. «Настане день, і він поїде. Власне, не поїде, а змушений буде поїхати». Жодної миті, жодної хвилі Антонета не сумнівалась у тому, що лише нагальна на рівні життя і смерті необхідність змусила Маркіяна залишити її. З доброї волі він не міг. «Це вона? Нінель, о той чортів Ленін навпаки». Це вона начудила, натворила біди в їхньому місці, де ніколи не чули про убивства, стрілянину, викрадення людей. Перетворила Тернопіль на якесь ганстерське поселення із власними бандитськими законами. Чи то як там у них? Поняттями? Цій ниточці мав бути кінець. Рано чи пізно. Але до чого тут Маркіян? Маючи досить часу для роздумів, Антуанетта розуміла, що не можна залишатися чистим біля нечистої справи і нечистих людей. Як не намагалась виправдовувати Марка, як не відбілювала його, розуміла. І гроші його нечисті, і сам він забруднений. Все в її душі заперечували проти цього, знала. Марк в душі людина порядна. Та стверджувати інше, і міг би лише сліпий чи дурний? Чому так мусить бути? Чому в цій країні не можна заробити на достойне життя достойною працею? Антуанетта не розуміла. Чому чесна праця може забезпечити лише злиденне існування? Чому кожен, хто має чесний диплом і чесно працює на чесній і почесній роботі, жебрак? Чому, якщо хочеш жити краще, мусиш красти? Принаймні зараз. В період цього, як там кажуть хлопці, первісного накопичення капіталу. В період дикого капіталізму. Хто встигне зараз, матиме гроші. Хай брудні. Потім вкладемо у щось легальне, законне, хай крутяться. Хай приносять вже чистенькі, прозорі, обкладені чесно сплаченими податками гривні. Кажуть, так буває у всіх країнах у перехідний, переломний час. Тому до них і кинулися із цілого світу нечисті на руку ділки – у такій мутній воді, цілому водоспаді, морі, океані мутної води можна наловити такої риби. І такої юшки з неї наварити, пальчики оближиш. Вода колись очиститься, а гроші трішки бруднуваті, пополощамо, та нехай крутяться далі. А вам, чесним і бідним, залишаться жалюгідні рештки, обглодані акулами скелети. Ловіть свою частеньку рибку, якщо гидували брудною водою. Отакий От фікус-пікус. Інакше не можна. Антуанета після Дмитрикової хвороби трохи ожила. Будь-яка бодай найменша проблема із Симом приводила її у стан близький до розпачі й паніки.